entzun testua. Aurki, baztan aldean, eh, akaso, soinua ubera entzuterik gugiko dugu, eta txoritxoek abesten duten eh, bitartean bueltaska egin alde izanen eh, dugu, lekaroz aldean egine duten eh, golf zelaian barrena. Horretaz mitzatzeko, gurekin daukagu, Nahi ara, elola berriagunkariko kasetaria, egunon, Eguno, Juan ala izaten alda, ezta? Bertatzen alda, aurki, alako golzela izatea bastan aldean. E, bereta, bedez, e, proiektu horoko edo izango litzateke, egin nahi dutena da, arostegia da, berez, lekaruzko jauregi bat, amasigarremendeko jauregi bat, eta hori zaharberritu nahi dute, eta bertan e, jarri e, lau izarreko hotel bat, Eta baino etxe bat, eta haren inguruan e, bederatzi zuruko golf zelaibat. Eta ta e, muaren iskina batean edo e, elizondora begira zazpiun da berrogeitamar etxegina dituzte. ta bueno, egitasmak noloko e, zal parta sortu du baztanen eta bueno, naforro osan ere bai izan ere e, baztanen egun zorzi e, mila lagun inguru bizi dira magabosteritatan banatuta, horietako hiru mila bizi dira elizodon, zortzire inguru iruritan eta e, gainontzeko herriak nahi kotxikiak lirateketa. Beraz, e, txalde hau ereik ezkero, ba, bastango irugarren herririk ondiena eregiko litzatekez azpireunda berroga itamar e, biztan lingururekin kontuan hartuta egun e, familia nuklearrek duten e, sendiko edo. Mm, bai, gero beste irakorketa bat eregiten alda zer izanen diren lehen etxe bizitzak edo bigarren etxe bizitzak, ez da? Mm hor -hmm. jendea biziko den, ala esten biziko edo zein e, litzateken kontua. Bueno, gaiaba da hor e, izan ere 2000 bateko erro laren arabera, eh baztango etxeen 122 utzik dago 150 inguru, ezta? inguru eta gainontzeko 14 eh bigarren etxe bizitza dauda asteburuakigarotzeko edo poraldiak oporaldiakigarotzeko etxeak. Eta bada hainbat herritar, bueno, asalatzen duena, ba ez direla etxeak behar, etxeak egon badaudelako, eta gainera e, orain arte gizarteak edo eh izan duen banaketa autziko lukelako, ez? Ze faseetan dago gaitasmoa? E, momentu honetan e, aho batez ze udalakon hartuz zuen e, proiektua eta orain epe bat ireki zen eh iraile aldera e, alegazioekin alizateko eta proiektua exposizio publikoan egon zen hormaztango udaletean. Eta orain alegaziok aztertzen ari da, Nafarroko gobernuko, bueno, ba, departamentu ezperdinak ez, e, bueno, azpigiturenak, e, ingurugiro departamentu eta bar, eta e, e, egin behar direna e, aldaketak edo proiektuaren aldaketak ebat zializateko. Aitz, ongi dert, azaldu aldo guzu, proiektuaren nondik norako, ongi iru itzen bazaizu, nahiera jarraian entzonen ditugunak, aldeko eta kontrako iritziak. Aurki, baztan aldean Elizondon akaso, soinua ubera entzuterik egiko dugu, eta txoritxoek abesten duten bitartean, bueltazka egina izanen dugu, lekarozaldean egin nahi duten e, golf zelaian barrena. Horretaz mintzatzeko, gurekin daukago, Nahi ara, elola berriagunkariko kazetaria, egunon, Eguno, Juan ala izaten alda, ez da, gertatzen alda, aurki, halako gol zelai bat izatean bastan aldean. Uh -huh. e, bereta, bedez, e, proiektu horoko edo izango litzateke, e, gina dutena da, arostegia da, berez, lekarozko jauregi bat, mendeko jauregi bat, eta hori zaharberritu nahi dute, eta bertan e, jarri e, lau izarreko hotel bat, eta baino etxe bat, eta haren inguruan e, bederatzi zurruko golf zelaibat, Eta e, ere muaren iskina batean edo e, elizondora begira, zazpirun da berrogeitamar etxegina dituzte. Eta, bueno, egitasmak noloko e, zal parta sortu du baztanen eta bueno, naforra osan ere bai, izan ere e, baztanen egun zorzi e, mila lagun inguru bizi dira amaabosteritan banatuta horietako hiru mila bizi dira elizodon, Zortzire inguru iruritan, eta e, gaionziko herriak nahi kotxikiak liratek, eta beraz, e, txalde hau ere ikiezkero, ba, bastango irugarren herririk handiena ere giko litzatekez azpireunda berrogeita mar e, biztan lingururekin, kontuan hartuta egun e, familia nuklearrek duten e, sendiko pulua edo. Mm, bai, gero beste irakorketa bat ere egiten, alda, zer izanen diren lehen etxe bizitzak edo bigarren etxe bizitzak, ez da? Mm hor -hmm. jendea biziko den, ala ez biziko, edo zein e, litzateken kontua. Bueno, gaia bada hor e, izan ere 2000 bateko errol er lurren arabera, eh baztango etxe 122 utzik dago, 150 marah inguru, inguru eta gainontzeko 14 eh bigarren etxe bizitza dauda astu buruakigarotzeko edo porraldiakigarotzeko etxeak. Eta bada hainbat herritar, bueno, duena, ba ez direla etxeak behar, etxeak egon badaudelako, eta gainera e, orain arte gizarteak edo eh paztanen izanduen banaketa autziko lukelako, ez? Ze faseetan dago gaitasmoa? E, momentu honetan e, aho batez ze udalakon hartuz zuen e, proiektua eta orain epe bat irakizten eh iraile aldera e, alegazioak ginailizateko eta proiektua exposizio publikoan egontzen hor baztango udaletsean. Eta orain alegaziok aztertzen ari da, Nafarroko gobernuko, bueno, departamentu ezperdinak ez, e, bueno, azpigiturenak, e, giro departamentu eta bar, eta e, egin behar direna e, aldaketak edo proiektuaren aldaketak ebat zializateko. Aitz, ongi derrkia zaldun dizki guzu, proiektuaren nondik norako, ongi iruitzen bazaizu, nahiara, jarraian entzunen ditugunak, aldeko eta kontrako iritziak. Amaitu da entzun gaiak. Idatzi aukeratu dituzun erantzunak beheko laukietan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 Entzun testua Txofertzan ari zela atxilotu dute anaia zera emanalboan, koñata, eta hilobak ere bearekin zi joa zen hogeita hamabi urteko emakumea gartzelan sartu dute, gidatzen eginduen duen araba ustea gidazea bera. Manal al xerifek ezin du autorik hartu emakumea delako. xariak debeko emakumei emakume direlako, Saudi Arabiara da Malal Xrif. Eta ez dute atxilotu parean tokatu delako. Egingo duela esan, lege hautsi, eta beste ere gauza bera egiteko sasatu dituela esan da atxilotu dute. Kartzeletako Saudi Arabiako zuzendariak, ariupen nahitek esan du, orain kaldekete ingo diotela. Araba uste, larria egotzita. Bertako giza eskubiden batzordeak salatu egin du bere atxilotu xariaren interpretazioak bakarrik dakarrela, E, Eragozpena esan da, ez hitz zitz lege islamiarrak ala esaten duelako. Malan Sharifek ez du aurpegirik ezkutatu, komunikabietan egin du maz liberazioako deia. Ez da aspertu, indarrak batzen ari zen aspalditik. Facebooken gero eta atxikimendu gehiago zuen emakumeak eta hori da arrazoia. Datorren ekainerako protesta ari zen antolatzen, Ekainaren 17 Saudi Arabiako emakumeak bolantean ikusi naizituen eta auto manifestazioa ari zen, prestatzen. Saudi Arabiako emakumeen iraultza. Bolante bat ikurrtuta. Burka, nikaba, jilaba aurpegi osoa estaltzen dutenei, ahokopeta tapatuta eramaten dutenei edo soilik hile estalkia daramatenei, berak aurpegia biztan derama. Eta gainerakuei egindie begi parea libratzeko deia, begiak biztatzean asten data matxina da eta gidatzeko derrigor ikusi behar da parean dagoena. Tsofertzan ari zela atxilotu dute, anaia zera manalboan, koñata, eta ilobakere berarekin zihuazen autuan. Ogeita amabi urteko emakumea gartzelan sartu dute. Gidatzen eginduen araba ustea, gidatzea bera. Manal Al-Sharifek du autorik hartu, emakumea delako. Xariak debeko emakumei, emakume direlako. Saudi Arabiara da Mal Al-Sharif, eta ez dute atxilotu parean tokatu delako egingo duela esan, lege hautsi, eta beste hierrek gauza bera egiteko sasatu dituela esan da txilotu dute. Kartzeletako Arabiako zuzendariak ariupen nahitek esan du orain kaldeketa egingo diotela. Araba uste larria egotzita. Bertako gizta eskubiden batzordeak salatu egin du bere atxilotu eta xariaren interpretazioak bakarrik dakarrela Eragozspea esan da, ez hitz zitz lege islamiarrak ala esaten duelako. Malal Sharifek ez du aurpegiik ezkutatu, komunikabiletan egin du maz liberazioerako deia. Power and ez da aspertu, indarrak batzen ari zen aspalditik. Facebooken gero eta atxikimendu gehiago zuen emakumeak eta hori da arrazoia. Datorren ekainerako protesta ari zen antolatzen, Ekainaren 17 Saudi Arabiako emakumeak bolantean ikusi naiztuen eta auto manifestazioa ari zen prestatzen. Saudi Arabiako emakumeen iraultza. Bolante bat ikurrtuta. Burka, nikaba, hilaba aurpegi osoa estaltzen dutenei ahokopeta tapatuta eramaten dutenei edo soilik hile estalkia eramatenei berak aurpegia bistan darama. eta gainerakoei egin die begi parea libratzeko deia, begiak biztatzean hasten data matxina da eta gidatzeko derrigor ikusi behar da parean dagoena Amaitu da entzungaiak Idatzi aukeratu dituzun erantzunak beeko laukietan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 entzun testua. Guazen modan jarri den televistako realityi buruz hitz gastronomia eta realityak. Batzuk e, negozioan nola hobetu berdezuen erakutsiko dizute eta sukaldean motorra sartuko ditu. Besteak proba batzuk egingo haraziko dizkizu eta eta gaindituko dituzu. Beno, hortaz hitz egin nahiko genuke gaur gastronomia modan dagoelako, televistan edo hori iruitze zaigu, ez dakiz za iruitze zaizuen Suban, Dani. Sokaldeak ba barra barra ikusten dira, telebistan. Bai, baina, bueno, da, moda bat baino bello da, azkenean piscinatik e, bota ordez, ba, sokaldea Trasladatzea da, talenta baino askenean. Bueno, hace en Entertainment Lives, bai, España con bai, Lencatean Masterchef master esto natura, pero pesadilla, bai pesadilla, pesadilla, en la cocina. En, en la cocina, correcto. Tiene un programa carracas hasta hundiu kiure egia da dala Talent Show bat eh, ten adaptaziora sukardera, ez? Eh? Uh -huh. O guan, azkenean estruktura berdina da, baino itzakia aldatzen da. Alberto Txikote, eh? sukaldari ezaguna Espainian barnai biltzen da, goi jatetxeak bisitatuz, euren lan aprobatuz, eta bere epaile emanez, epaile gogorra. Hau bai, bai ez? Bai, bai. Bueno, Alberto Txikote gainean nik eh, zautzen nun lehengo fazetan, sukaldari fazetan nodo jatetxean eh, Madridan. Ezagutu dezu. Bai, ezagutu bai mm -hmm. dezu. Eta, bueno, horrein eh, aurtengo Madrid Fusioanen etzen ja sukaldari bat. Zartzen ba, Dani? Zartzen bueno, Bestea. No, ba, e bat. Bat, Eta, bueno, izar maila lortu du, eta nik egia zen, e eta horrentan jatorra izango naiz, ez, ez inizaten dut programa ikusi, asko sufritzen dut. Bai, bai, Agian lehen, <gülüyor> well. esan behar dugu baita, Alberto Txikoterein programa, Gordon Ramsayren programa batean, sukaldari Britannier baten programa onarrituta da, hola. Kitchen Nightmares, hola, -e ez? <gülüyor> <gülüyor> e sukaldeko amez gaiztuak, gaine, hori da, -e sukaldeko amez gaiztuak, ez? Eta profesionalak izan gaitezken aldetikan ba, beste profesional batzuk horrela sufritzen ikusten gaina pensatzen duenik. Hau, eramango baldin bagenu, aroztegi batea edo, e, irrati batea edo, informatika estudio batea edo. Eta norbaik etoriko baldin balitzen duk, horrela, ejuka or, e eta errespetua faltatzen eta. Birainekin. Baina, bueno, eh, eskatzen duena, xubanek zatentzun bezala, agian... Beste gauza bada. Sukaldea da, aitzakia beste duki, bat, ahire. beste eduki batzuk erakutsitzeko. Ezen ez? horretatik... bat dauka program horrek egiatik? Na ez esatea gauza bat, dakitena gido batek kontatu diadelako. <laughs> Na ez da kotillo bat Hor, lehenengo programan ateazan arras, arratoi bat. Eta arratoi hori zeon, sukaldea, laba baten barrun. Oda, taldea... Produkzio taldea joan txana, bueno, aztertzera jatetxea eta ikusi zuten arratoi hori segola. Orduan, egin zuten azan, kontratu bat idatzi, eta esan jatetxekoari arratoi hori hortik ezin zula kendu. lakendu. lehortzeko hortzeko eta... Bueno, du? eta, bueno, azteko, gogorra azteko, ez? Bai, promoekin, da... Eta horren ordainetan dirua eman, edo... Ez, ez, bueno, ez, kontratua bakarrik. Kontratua, da, horrek esan nahi duna da, zuko arratoi hori ezin zu kendu. Jaetx horretako, no, no. jaetx horretako jabea balimazera dani, ez duzu bat firmatuko kontratu hori? Lehengo eta behin pentsatzen dut. Ni lehengo eta behin pentsatzen dut, eh, horretan azaltzeko baietza emandun jatetziak, baietza emandula. Eh, esangoen nuke, ondorioa, ondorioa, kiakin, agian etzun etzu oso ondo jakingo zer zetorkillon, baina... Inolaz ere, uain sartzen ari formatu horretan, badakite. Eta, zeurazkizu gantzuk ba, ere, ikusiko zenun, ba, ze ere izate duten jatetxe horiek. Eh, jatetxe horiek, gero hartzen dute, ba, alako bombo bat, halako bombo, ba, etortzen zaireko, jende golde bat, beste gauza ba da, jende golde horri, erantzun egokia eh, eman alizatia, etu guntzen ari. Ba, Bilboko pila dira, dira, dibez agertu zanean, opilan jende asko pasatzen da, eta abi dago zan, programan ateanak. Bereste gauza ba da, barrura satuko izan edo ez. Neri pasa topillara joan, topunitzan eta ta gero ta ni genun ikusten programari Eta etzeon ino, ez ze pasa hemen. Tan eco raro, la hiru ambiente raro bat ikusi Eta bueno, ba, ba, bueno, gertatu altzaizuna da arrakasta edo normalan gertatu zaiena. Jatetxeak asko kitxin dute. Bai. Proiekt txikote jo nagero, beste batzuk arrakasta dukizote. Eh? <risa> Gozen modan jarri den. Telebistako realitiei buruzitzen ditera, gastronomia eta realitiak. Batzuk, e, negozioan nola hobetu behar duzun, erakutsiko dizute eta sokaldean muturra esartuko ditu. Besteak, proba batzuk egingo gingo dizkizu eta eta gainditu barko dituzu. Bueno, Hortazitzen egin nahiko genuke, gaur gastronomia modan dagoelako. Telebistan edo hori iruitzea zaigu, ez dakitzea iruitzea zaizuen, Xuban, Dani, sokaldeak barra barra ikusten dira, telebistan? Bai, baina, bueno, moda bat baino behio da, azkenean, e, piztinatik bota ordez, ba, sukaldea, trasladatzea da, talenta, baino... Bueno, aztenetan bertan debiz, espanjako bai, lenkatean master, master chef, gastronomi realitia. Bai, pesadilla... Pesadilla en la cocina. En la cocina, korrek, txikotelen, programak arrakazta hondi auki dure bai, togoan, bueno, ma, bueno, azkenean... Baina, ba, egia da, dala talent show bat, eh, ten adaptazioa, sukaldera, ez? Eh? Mm Hortoan, -hmm. so, azkenean, estruktura berdina da, baina itzaki aldatzen da. Alberto Txikote, sukaldari ezaguna Espainian barna ibiltzen da, ango jatetxak bisitatuz, euren lan aprobatuz, eta bere epaile emanez, epaile gogorra, hau bai, bai ala ez? Bai, bai, bueno, Alberto Txikote gainean nik eh, zautzen nun leengo fazetan, sukaldari fazetan nodo jatetxian eh, Madri den, eta bai, bai, mm -hmm. zautu dut, eta bueno, horrein eh, aurtengo Madri Fusioanen etzen ja sukaldari bat. Zartzen ba, Dani? Zartzen bueno, beste, no oh, ba, besteak. No, ba, xauman bat. Zartzen yeah. ah. Eta, bueno, izar maila lortu du, eta nik egia zan, e... eta horrentan jatorra izango naiz, ez inizaten dut programa ikusi, asko sufritzen dut. Bai, bai, Agian lehen, e, esan behar dugu baita, Alberto Txikoterein programa, Gordon Ramsayren programa batian, e, sukaldari Britannier baten, e, programan oinarrituta daola. Kitchen Nightmares, da. Hoi da, ez? Chef eh. Ramsay. gainean, hoi da, zukaldeko ames gaiztuak, ez? eta profesionalak izan gaitezken, aldetikan, ba, beste profesional batzuk horrela sufritzen. E, ikusten, gaina, pensatzen unik. Hau, eramango baldin bagenu, harostegi batea edo, e, irrati batea edo, informatika, estudio batea edo, ta norba malitza, e, orrela, o, e, juka, eta norbait e, jetoriko baldin balitzea, horrela, ejuka eta errespetua faltatzen. Baina, eskatzen duna xuban ez bezala, agian, Beste gauza bada, sukaldea da aitzakia beste duke, bat adire. beste eduki batzuk erakutsitzeko, ez? Etalde horretatik dauka program horrek egiatik, zu bad? Naizue esatea gauza bat dakitena gidoilari batek kontatu dielako. <laughs> Naizte kotiloa ba kontatuko dizuet. Hor lehenengo programa nata izan arratoi bat. Tarratoi Ta hori zeon sukaldea lababajas baten barrun. Horan taldea Produkzio taldea joan zen, bueno, aztertzera jatetxea eta ikusi zuten arratoi hori zehola. Orduan, egintzutena zan, kontratu bat idatzi, eta esan jatetxekoari arratoi hori hortik ezinzula kendu. lakendu. lehortzeko hortzeko eta... Bueno, eta, bueno, azteko, gogor azteko, ez? Promoekin, da... Horren orda orra netan dirua eman, edo... Ez, es, bueno, ez, kontratua bakarrik. Kontratua, da, horrek esan nahi duna da, zuko arratoi hori ezin zu lakendu. Ja tetxo horretako, no, no. horretako, jabea baldinbazara, bazara Dani, ez duzu ba firmatuko kontratu hori? Lehenengo ta bain pentsatzen dut. Ni ni lehenengo ta dut, eh, programa horretan azaltzeko baietza emandun jatetziak, baietza emandula. Eh, esangoen nuke. Eh, Arratuia bain baino lehen esanai duzu, eh? Ondorio, Jaquin, agian etzun etzu, oso ondo jakingo zer zetorkiljon, baino ignolaz ere uain sartzen ideena formatu horretan badakite eta zeuraski zuak ere ikusiko zenun baze ere izatu duten jatetxe hoiek eh, jatetxe hoiek gero hartzen dute ba halako bombo bat halako bombo ba, zailako, jende uolde bat etortzen jende ualde bat Beste gauza bada, jende golde horri, erantzun egokia eman analizazia... Ba, Bilboko opilla dibez agertu zanean, opillan ba, ba, hor jende asko pasatzen da eta abi dagozen programanatean. Bereste gauza bada da, barrura sartuko zean edo ez. Neri pasazeit opillara jun, eta junitzen programatagero, eta nikin ikusten programari. Eta ez zeo niñor, ze niño, pasare, eta neko harraro, iru ambiente harraro bat ikusi, no? Eta bueno, ba, ba, bueno, gertatu altzaizuna da, arrakaz daukitza, edo normalan gertatu zairena. Atetxeak asko kitin dute. txikote jo gero beste batzuk arrakastaukite Amaitu da entzung gaiia, Idatzi aukeratu dituzun erantzunak beko laukietan.